Întrebare. Adâncă-i noaptea, orele profunde, gemând spre raftul cărților mă în și întreb în șoaptă fiece volum Tu ești? Și cartea fuge și se ascunde. Plângând întreb portretul ei acum, Tu ești? Și nici iubita nu răspunde. Îmi umplu cu pan vin să mă scufunde și întreb. Tu ești? Și cu în fum. și întreb și spada mea, Tu ești? Și tace. Și cum mă prăbușesc în jilț în frânt, Din zid o umbră albă se desface, mă întorc spre ea cu sânge în cuvânt, și în ochii lui Isus e numai pace. Întreb, Tu ești? Și umbra spune, Sunt.